És most Küzéleti háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János. Alexandra. Minden, ami szóra is értemes. 2012-ben jelent meg Szinetár Miklós pályázat című könyve az Európa Kiadó Gondozásában. 2013-ban jelent meg Miklós a második pályázat című könyve az Európa Kiadó Gondozásában. Jó estét! Jó reggelt! Kívánok a hogy ki mikor hallgatja az itt és mostot, amely, ha reggel jelentkezik, mindjárt a Kejfej Jancsi szerves részét képezi itt a 99.5 fél hiány száz frekvencián. Fiala János vagyok. Rövidesen felhívom az írót, Születár Miklóst. Ismétléskor nem lesz mérvadó. Lehet? Kezdhetünk? Bet? Én még az old school híveként, amikor felhívok valakit, akkor még nincs a másik adásban. Mehet? Szinetár Miklós van a vonalban. Mi volt a kérdés? Hogy mikor hallgatják ezt? Most. most. Először most. Aztán nagy valószínűséggel holnap lesz az ismertlése. Ja. Ma ugye szerda van, holnap pedig csütörtökön. És mikor megy? Hány óra körül? 9 és 10 között. Tessék? 9 és 10 között. Ja. Most pedig élőben. Túl jó a telefonom, nem kicsit halk. Vagy hangosabban beszélek. Jó, kicsit hangosabban. Majd visszahívlak, tudod, mit visszahívlak? Gyere, hívlak. Vissza az időben mi beszéltünk az első pályázat születésekor, amikor az megjelent, illetve annak még csak pályázat volt a címe. Tehát menjünk vissza az időben, nem biztos, hogy mindenki olvasta a pályázatot, nem biztos, hogy mindenki olvasta a második pályázatot. A beszélgetésünk elvileg a két könyvről, de alapvetően a második könyvről szó, de nagy valószínűséggel másfelé is kitekintünk. Szóval, hogy a pályázat című könyvet annak idején, ami persze nincs annyira messze, hiszen 2012-ben jelent meg, azt mi szülte. Főzőben nem sok-sok gondolat, sok-sok tapasztalat, meg vélemény, meg dű, meg szeretet, és hát azt meg akartam fogalmazni, mert hát, hogy mondjam, minnyáján, akik ezen a valamilyen fajta nyilvánossági pályán vagyunk, azért vagyunk itt, mint ahogy az Adi mondta, hogy szeretném magam megmutatni, hogy látvalássalak. Én nemrég beszéltem Kedény aki felhívott engem a műsoromban. Uh, és én azt kérdeztem tőle, hogy ő a színházrendezéssel miért hagyott föl, amire ő azt mondta, hogy ő nem hagyott fel teljesen a színházrendezéssel, de remélem nem rosszul idézem, mintha azt mondta volna, hogy megunta. Te azzal a tevékenységgel, amivel alapvetően foglalkoztál, hiszen te rendező voltál alapvetően, de a magyar televízióban is hosszú ideig, dolgoztál, de nem elsősorban a könyveid révén voltál ismert, bár írtál könyveket is. Valójában attól a területtől, a te anyaterületed mennyire kerültél távol, mennyire foglaltál annak a helyét az írás, vagy se se? Gyakorlatban sem mennyire se, érzelmileg nagyon, érzelmileg azért, mert világéletemben szerettem volna írni. Mindig volt ambícióm, hogy írjak, tulajdonképpen eredetileg író akartam lenni. Hát végül is a pályára is úgy kerültem, hogy 17 éves koromban írtam egy három háromfelvonásos színdarabot. Elvittem az akkori Nemzeti Színházi Igazgatónak, a Major Tamásnak, aki akkor azt mondta, hogy hát ne bacakoljon itt írással, hát a darabban jelentkezzen a főiskolára, minek rendezőnek, azt sem tudtam, hogy mi az. Tehát én tulajdonképpen eredetileg mindig író szeret. Mennyire vagy ma aktív rendező? <gül> Úgyhogy... Azt kérdezem, hogy mennyire vagy te ma aktív rendező? Aktív rendező, igen, igen, igen. Nem, ma, ma. Tehát ma mennyire vagy aktív rendező? Hát te, hogy az? Már? Pillanatnyilag még, mert hát uh, most volt premierem uh, ősszel Veszprémbe a Vigőzred, ami hála istennek nagyon nagy sikerrel megy. Tavaly ugyanezzel a Vigőzredje volt, premierem kazakszámba, Alma Hatába, az operában, most fogom rendezni áprilisban, lesz premierem a Varázsgúvola az Erkel Színházban, Hát sőt, még amivel folyton dicsekszem, elmondhatom, hogy a elmúlt szezonban, tehát ami most folyik abban, három ország, öt városában, tíz darabon van műsoron. Itt jött el annak a pillanat, hogy megkérdezzem, hogy hogy vagy? Hát, köszönöm szépen jól, hát hogy vagyok. És ahogy a, a, a flaster mondja, két szóval? Két szóval is jól. Akkor visszamegyünk a könyvhöz. Amikor mi beszéltünk először a könyv kapcsán, akkor nem nyert el a tetszésedet, amit mondtam. Én ugye az iránt érdeklődtem, de ebben volt némi állítás, a némi akár törölhető, csak igyekszek udvarias udvarjas lenni, hogy vajon miért nem egy regényt írtál. Talán emlékszel rá, talán nem, valószínűleg más is felvetette. Te akkor azt mondtad, hogy te ezt egy jó formának találod, a kiadó valószínűleg mellé állt akkor, amikor a második regény is ebben a levél formában valósult meg. Mi ennek az oka de én ezt megszerettem, ezt a formát, úgy éreztem, hogy ebbe... El tudom mondani, az a saját kizofrénitásomat is ki tudom fejezni benne. Tehát az, hogy én azért, ha tetszik, ha nem, szembe kell nézni vele, hogy hát a jövő hónapban már 82 éves leszek. Ez, ez, ez valami, ez már egy életkor. Ugyanakkor időnként én ezt nem élem át. Időnként úgy élem át, mintha én most is legyven lennék, olyan úgy közelítek a világhoz. Hát most ennek a kettősége próbáltam ebbe a akkor nézzük azt, hogyha lehet, ha ennek a kérdésnek van értelme, hogy a két ember, a rendező és János, vagy a tanár és János távolsága az első és a második kötetben változott-e, vagy nem, vagy ennek semmilyen jelentősége nincs? Hát annyit vált, talán közelebb került egymáshoz a második kötetben a kettő. De lényegében ez ennek a folytatása, de sőt nem akarok fenyegetőzni, de hát még a kiható visszatott is, én meg akarom érni még a harmadikat is. Ugye arról szól a dolog, az első ö, könyv arról szól, hogy van nekem ez a tanítványom a János, akit visszatakar, hogy pályázzon egy színház igazgatására. Ő pályázik, erről levelezünk, de ő ezt a pályázatot elbukja. Majd a második kötetve az van, hogy ö, hát most már egész mindenféle csináljára. De ha már itt tartjuk, ugye az első kötet az úgy fejeződik be, hogy az a kérdés, hogy folytatjuk az első kötet végén, az már egyértelmű volt, hogy jön a második, talán már készült is? Tehát nem voltam benne biztos, de aztán. Hogy mondjam, már nagy szó szólva attól tette függővé, hogy e, van-e valami sikere, visszhangja. az elsőnek, hála Istennek volt, úgyhogy úgy gondolta, hogy akkor folytathatom. Jó, a második kötet ugye nem egy ilyen mondattal fejeződik, a második kötet vége, ha győzön a pályázaton, akkor így segítettek... A, és ki tudja, hogy der vagy se, Igen, igen, igen. a harmadik kötet az arról szólna, hogy végül egyszer megnyeri, na de itt kezdődnek a bajok. Mert... Hát, mert hogy mondjam, hogy is mondta annak idején egy MDF-es politikus valamikor a rendszerváltáskor, hogy Jézus a győztünk. Hát így meg az outsiderségnek a veszélye fenyeget. Már milyen értszer Hát, hogy az ember próbálkozik, de még se teszi meg? Csak kerülgeti a forrókását? Hát igen, de nem biztos, hogy a forrókás, tudod, ez, ez a forró kás, ez egy olyan, mint írom ebben a második kötetben, az, hogy a, egy másról írom, arról írom, hogy a művészet és a politika viszonya, hogy egy kicsit olyan, mint télen a tábor tűz, a távol vagy tőle, megfázó, ha közel vagy hozzá, megégett. Mennyire fontos a számodra, Isten ments, végeztem a bölcsészkaron, ezt itt igazakod, de nem szeretném eljátszani a kritikust. De azt kérde, egy-két kérdést, azért hat tegyek fel, amit első alkalommal emlékezetem szerint nem. Mennyire fontos neked az, hogy ez a két szereplő részint korpuszában, tehát akár testi valójában, akár az életét tekintve megjelenjen, hiszen erről a két szeméről se az első, se a második könyv, ha csak nem iszonyatosan felszínesen olvastam, Róluk személyesen, ami nem a színházzal kapcsolatos, nem a közélettel, nem a politikával kapcsolatos, olyan különösebben sokat nem árul el. Ennek mi az oka, vagy tévedek? Hát nem, hogy különösebben sokat, jó De milyennek az oka? Hát tudja a fel. Talán az, hogy engem csak gondolatok izgattak, mint vélemények ez a két. De nem gondolod, hogy ezáltal az ember, amikor olvassa őket, akkor nem tudja őket Isten igazából megjeleníteni, és leginkább egy eszéregényre emlékeztet, amit egy ember ír, de megosztja magát két részbe? Lehet. Lehet de nem, nem volt egy percig se szándékom szóval az, hogy te a szó klasszikus értelmében elnézést ugye számtalan könyvedet olvastam és számtalan könyvedről beszéltünk Itt a szeretőivel, ez egy másik mérfaj te a szó klasszikus értelmében elnézést hogyha a hiányosságomról uh, tennék tanúbizonyságot klasszikus értelemben vett regényt mert volt uh, fotókönyv volt mindenféle könyv, de klasszikus értelmében vett regény volt már micsoda? amit te írtál nem, ez nem volt regény. Nem, hogy írtál-e valaha klasszikus értelemben? Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. nem. Nem írtam, nem írtam, nem is biztos, hogy lenne hozzá készségem, vagy tehetségem. Várjál, egyet nagyon szeretnék hangsúlyozni, hogy én itt írok, imádok írni, nagyon tetszik a dolog, szeretem. Rengeteg munkát fektetek vele, úgy-úgy csinálom az írásaimat, hogy először én mindig mindent lediktálok. Akkor mikor lediktáltam, mit tudom én három oldalt, akkor én azt megkapom, és akkor elkezdem szerkeszteni. Na most a... Állj, állj, állj, itt álljunk meg. hát ez, ez egy nagyon fontos dolog, erről biztos, hogy az alkalom. Már nem volt szó, vagy ha volt, akkor teljesen elfelejtettem. Ezt te séróból valakinek mondod? Nem, nagyjából a gondolataim járnak az agyamba, amikor tornázok, amikor úszok, amikor sétálok. Jó, ez, hogyan mondod diktafomba, vagy hogyan mondod el valakinek ennek a formája? Valakinek ezt le diktálom. attól. Jö, de ennek mi a formája, hogy te valakivel beszélgetsz, és ő felveszi magnóra, vagy hogy megy ez? Nem, diktálom. Diktálom, az bennem készen van. Diktálom azt csak, én, akinek. Minek nevezzük a másikat, aki ott dolgozik melletted? Ő a, ő a kicsoda? Egy munkatársam, aki, aki tud diktálás után írni. Tehát ő egyből írja? Igen, egyből írja, amit én diktálok. Ez, Akkor, ez, ez nagyjából mennyi ideig? Ez, amit... ez, ez nagyjából hány óra egy nap? Össze-vissza. Ahogy mondani szokták, amikor rám jön, össze-vissza. De a dologra nem ez, amit el akarok gondolni, az mert... ezt a reddiktált anyagot, hogyha mondjuk van 100 szó, abból a 100 szóból, ha megmarad 90-re, megmaradt 10, az rengeteg. Az biztos, hogy minimum 90-et áttirok. Szóval. Hogy mondjam, hogy ebben az írásban rengeteg munkát. De most egy kis türelm, ha már itt tartunk, akkor erre kíváncsi vagyok. Uh, az, hogy most kronológiát követse, vagy sem, az legyen a következő kérdés. De valójában te ettől az illetőtől naponta kapsz egy bizonyos számú papírhalmaszt? Nem naponta, nem. Akkor össze, okay. akkor, össze akkor a végén odaadja? A, de nem, nem, nem, nem, nem. Én följön te hogy most diktak. Oké. Okay. Aztán jó, akkor majd, egy jóra múlva. Vagy olóra még fölhív és diktálok. Ha aztán eltelik egy nap vagy eltelik két hét. De lehet, hogy egy hónap. De mikor kapod vissza az írott formában azt a szöveget? Másnap reggel. Azért mondom, tehát másnap reggel megkapod ezt a szöveget, ami tehát nem is számít. Hat dolgozni, átíróm ideírom, odaírom. Most várj egy pillanatra. Ez egy -egy, ezek szerint ez egy papír alapú szöveg, ami nincs számítógépen, amit te a szó fizikai értelmével elkezdesz szerkeszteni. Te van és az oljavítom. Számítógépen van, és számító, számítógépen van, és gyakorlatilag te elkezded vagy újraírni, vagy szerkeszteni. Újraírod, vagy szerkeszteni? Új, újraírom, szerkesztem, kiteveszem, beveszem. A, végé, a lényege megmarad, de a végén már nem is hasonlít ahhoz. Szóval olyan, szinte olyan, mint a lefordítanám. Ennek a módszernek van valami oka, vagy egyszerűen csak így megy és kész, így folyik a patak? Nekem ez így folyik és kész, ret, hogy mondjam. Na most egy ilyen furad dolog lesz, de kélek, hogy neved, sem nagy képviselőségnek, sem tényszerű. Rendezni nagyon könnyen rendezek, az nagy írni nagyon nehezen írok. Tehát amikor valamit megrendezek, az borzasztó könnyen. Ön amikor írok, akkor hát azt mondom, mindent legalább 20-30-szor De akkor hadd kérdezem már meg tőled, hogy azt árulod el nekem, hogy az első fázis miért engedett ki a kezedből? Na, hogy én, miért engedném ki? A hát más, tehát hogy miért nem magadnak adott esetben, akár diktafonnal, hogy magát a, a nyers szöveget is te írod le? Vagy ez egyszerűbbé teszi? Hát nem, hát ez egy technikai dolog, hát teljesen mindegy, hogy egy diktafonba mondom, vagy úgy, hogy már rögtön kijön az írót szöveg. Jó, de ezek szerint benned, de várj egy pillanatra, várjál egy pillanatra, a tekintetben ezek szerint, a a gép, de, de várj, de a tekintetben ezek szerint te nem vagy szemérmes, hogy ne tudnád legalábbis egy személy egy személlyel mindjárt megold, megosztani a szöveget egy személlyel megosztom. értem, értem, értem egy megosztom. nagyon szeretnék egy olyan gépet már amiben ki. Uh -huh. de várj, ahogy... arra is sor kell azt áruld el nekem, hogy ez egy ismerős vagy ez egy ismeretlen, akivel együtt dolgozol de ismerős azt áruld el nekem, hogy ez az illető valaha is, ővel dolgoztál az első könyvben is nem, nem, nem, nem. Akkor a második könyvben, amikor együtt. A, a, a pályázaton? Igen, de nem... Nem, nem, nem, csak... Igen. Ő valaha is mondott-e egy mondattal többet, bármikor is fűzött hozzá kommentárt, hogy Mikikém, szinetár úr, ez nagyon jó, én ezt nem gondolom jónak, vagy ő egy technikai munkatársaknek nincs saját véleménye. Technikai munkatárs. Hm? Jó, oké. Okay. De még mindig nem mondható. De munkat. most már figyelek. Fontos. Figyelek. Oké, nagyon fontos. írni. És hát, ami engem örömmel tölt el, minké, ha meglep, hogy szeretik az írásaimat, megveszik el, olvassák és kapok a vízhangot. Tehát ezek az írások úgy érzem, hogy léteznek, mert nagyon sokan szeretik, vízhangozzák, nyomot hagyja az emberekbe. De... Ha írónak nevezem a író Györgyöt, vagy az Umberto eco hát akkor én még labdaszedőse vagyok. Tehát nehogy és legyen, nem tartom magam olyan írónak, mint ezek a valódi nagyírók. Lehet, akkor ott a könyvesboltban, akkor a könyv nem szólal meg. Hát az nem, nem, de hát, hogy mondjam, az, az örömmel tölt el, hogy ezt nagyon sokan megveszik, elolvassák, és nagyon sokan reflektálnak rá, aminek szintén örülök. Akkor most itt állj meg egy pillanatra, mi a reflektálás módja? Na nincs, szóval sok-sok örömet okoznak Veled még egyszer hangsúlyozom. Írónak én az Spió, Györgyet Evesen vagy az. Jó, ez egy magánügy, most nekem hiába szabadkozol. Ha jó író vagy, akkor tök mindegy, ha rossz író vagy, akkor meg nem mentesít. De azt árult el nekem, most elfelejtettem itt a kérdést. Ne, nem emlékszel, Zsolt, hogy mit kérdeztem az ellen? Nem. Nem, nem, ne, ezt nem tőled kérdeztem a hangmérte nem vagy Zsolt. Ja. Istenem, valamit akartam kérdezni pont ezzel kapcsolatban. Na mindegy. Illetleg nem mindegy, illetve nem mindegy Ja igen, dehogy nem, azt a kérdeztem, hogy a reflexiók azok hogy jutnak el hozzád Na azt hogy sokan reflektálnak, azt kérdezem, hogy hogyan levelet írnak, e-mailt e írnak Meg telefonálnak, ismerősök, meg színházi emberek, de idegenek is meg néha még az operában is megállítanak, hogy olvasták és hogy élveznek. Mennyire volt ez világéletedben fontos a visszacsatolás? Fontos volt. Hát persze, hogy hiú vagyok, én is színészember vagyok, mindenki. Aki azt mondja, hogy a visszacsatolás nem fontos, csak önmagának ír, az vagy hazudik, vagy valami nagyon ritka zseni, de egy különleges valaki, de az ritka, de persze nagyon fontos. Te azok közé tartozol, akik egyébként ugyanilyen módon eleget tesznek, csak mások irányába ezen bizonyos nem létező, de adott esetben üzhető kötelezettségének? Tehát te is egy reflexív valaki vagy, aki elmondod másnak azt, amit ezt ismerem, akkor feltétlenül felhívom. Feltétlenül fontosnak tartom az, hogy Egyrészt, hogy örömet okozzak, másrészt, mert hogy közöljen bele, hogy egy, egy húron bendülünk. Azt kérdezem tőled a könyv kapcsán, tehát most a második könyv kapcsán, hogy valójában annak az első könyvhöz képest való csapás iránya mennyiben változott? Meg ugye azt most már tudjuk, hogy nagy valószínűséggel, hogyha lesz harmadik könyv, akkor az illető nem laszafacázik, hanem pályázik és nyer. A második könyv az elsőhöz képest mennyiben más? Hát egy kicsit szomorú világban van, és hát, eh, hogy mondjam, egy kicsit tükrözi, jobban tükrözi azt a mai magyarországi hangulatot, ahol olyan mértékben egymásnak feszülnek a különböző indulatok, ideológiák, nézetek és emberek. De nem tagadod ebben a könyvben, hogy Elsősorban a rendező, de nem csak a rendező politizálnak. Ez a politizálás, ez mennyire aktuál politizálás? Vajon mindaz, ami ezekben a könyvekben megvan írva, 5-10-15 év múlva mennyiben lehet kordoköventú a tekintetben, hogy vissza lehet következtetni arra Magyarországra, amely Magyarországot le akarták, vagy nem akarták leképezni, de mégiscsak akkor íródtak? Hát ez egy nagy kérdés fogalmom sincs, az ember reménykedik abba, hogy nyomot hagy a világba, de lehet, hogy ez 20, 20 év múlva úgy olvassák, hogy micsoda, miről van szó, mi a fene. Már megoldom vannak olyan reményeim, hogy azért mit tudom én nem különösebb író, de. Eh, olvastam, a múltkorában kezembe került a Kassai Vidor nevű nemzeti színér, színházi színésznek, komikusnak a önéletrajza, amit valamikor 1905 körül írt, tehát több mint száz éve és bizony-bizony egy csomó dolog olyan, ami ma is aktuális meg visszaköszön. Hát eh, eh, hogy mondjam, nagyon rövid az emberi történelem. Összesen az író, ami ott egy írott történelem van, hát az mennyi lehet, ha ezer év, hát az semmi, az egy pillanat, ahogy a madás mondja, arasznyi lét, ami ilyenk. Ezen belül, hát meglepő, szóval az ember elolvast egy euripidészt, vagy most rendeztem egy euripidést hát hihetetlen, hogy mennyire a mai dolgok köszönnek benne vissza. Hát persze ő zseni volt, én nem vagyok az, de ebben együtt kérdéses lehet, hogy az írásom maradandó bizonyos részeiben. Holnap, amikor ezt megismétlem, ezt a műsort, akkor már fél tízkor, hiszen ez 9 és 10 között hangzik el, lesznek hírek, úgyhogy most kijelölöm a hírek helyét egy kis zenével, és rövidesen egy olyan 5-6 perc múlva visszahívlak. Jajon. Nagyon szépen köszönöm. Szinetár hallották, és Szinetár Miklost fogják hallani a következő nagyjából 25 percben is. Sandra. Minden, ami szóra is érdemes. Folytatódik a beszélgetés Szénetel Miklóssal. A pontatlan a kérdés, nézd el nekem, te egy politizáló ember voltál, de a rendezéseid legyenek azok színház, opera bárhol, azok mennyire voltak politizálóak? Nézd, én nagyon nem, nem szeretem a napi map, aktuál politikát. Különösen a rendszerváltás óta nagyon úgy érzem, hogy aki politikára adja a fejét, az nehéz helyzetekbe kerül, de a darabjaim azok mindig mélységesen átpolitizáltak a szó nagy értelmében. Tehát abban, hogy állást foglalnak a világ nagy kérdéseiben, nem a kicsiben, nem a egyik párt, másik párt, ilyen koalíció, olyan koalíció. Hát, hanem abba, hogy szabadság, abba, hogy szolidaritás, abba, hogy elnyomás, különböző típus, ebbe ebben mindig, abba, hogy. Annak idején volt-e olyan, hogy a színház rendezjüknek valami cége, csak annak kapcsán kérdezem, hogy. A Mácsai közelmúltban beszélt arról, hogy hogyan működött egy rövid ideig, vagy hogyan vett részt egy ilyen cégben, amiből végül is nem volt nagyon nehéz kiesni, függetlenül attól, hogy azt hiszem maga a cég is abbahagyta a tevékenységét, mert hogy mindig volt egy-két színház rendező, de lehet, hogy színházigazgatókról volt szó, akik a saját érdeküket annyira fontosnak tartották, hogy a többiek érdekével már egyáltalán nem foglalkoztak. Tehát akkor maradjunk abba, hogy nem rendezőknek, hanem a színház igazgatóknak annak idején volt-e bármilyen céhe annak idején. Hát én volt valami színigazgató egyesület, de én nem nagyon voltam benne, nem nagyon érintkeztem, szóval ez engem nagyon, nagyon, hogy úgy mondjam, nem érintett, nem, nem volt vele dolgom. Voltál-e valaha, lehet, hogy ezt is tudnom kéne, ezt is nézd el nekem, voltál-e valaha olyan bizottságoknak a tagja, amelyek egyébként színház igazgatók kinevezéséről döntöttek? Ö, olyannak nem. Olyannak soha nem voltam. Olyanak, ami színhá... Há, bizottságra. Na, hát ez nem ugyanaz. Színházigazgató kineve. Fel sem erült? Bizottságnak nem soha. Te egyébként a mostani, ugye ott két kamara is van, de bármelyik kamarának tagja-e vagy? -e? Egyiknek se vagyok tagja. Szándékosan? Bár ez egy rossz kérdés, mert egyébként, ha nem szándékosan... Vagyis se keresett meg? Tehát lehet, hogy azt neked kéne megkeresni, nem tudom. Ha miért kéne neked megkeresni? Hát már elég régen vagyok a pályán ahhoz. Hát figyelme, az autóklub is, meg az összes többi úgy működik, hogy az ember, tehát nem úgy működik, mint az orvosi kamara, hogy a foglalkozásnál fogva Y-re tag vagy. Mert nélkül nem megy, vagy az ügyvédek. De hát maradjunk annyi, vagy nem egyik se hívott meg, hogy működjek különösen, de nem is hiányzik különösebben. Van egy történet, amivel én az elmúlt időben e, saját magam számára fémjeleztem azt, e, hogy e, az egy színházi történet, hogy hogy avatkozik bele a politika az életbe, és ugyanakkor a, a színház nem tudom, hogy jól vagy rosszul reagál, én egy képtelennek történetnek találtam, ez pedig e, számomra természetesen a VIG színház történetem, a Nemzeti Színház ez egy egészen másik történet. Tehát amikor arra való felkiáltással, van egy rendkívüli mandátuma egy sikertelen pályázat után a, a régi igazgatónak, hogy nehogy már a színház igazgatónak a változás, az esetleges változás az a politikai, vagy a választási kampány része legyen, és ennek következtében nem a szokásos négy éves periódusra, hanem egy másfél évnél is rövidebb periódusra kap nagy valószínűséggel az előző igazgató megbizatást. Én nem gondoltam azt, hogy konkrétan E.E.-nek, aki a vixináz igazgatója, ezt nem kéne elvállalnia. Én azt gondoltam, hogy ez a normális természet rendjébe, bár ez kétségtel nem olyan, mint az évszakok, de engem majdnem arra emlékeztetett, egy olyan belenyúlás, amiről fogalmam sincs, hogy egy színházi ember hogyan reagál. Most már látjuk, hogy nagy valószínűséggel jól, Ugyanakkor az ember azt érzi, hogy egy olyan laufot kapott, amiben van egy olyan gesztus, amivel az ember én konkrétan nem tudom, hogy mit kezdenék. Te ezzel a szituációval, mint szemlélő, hogyan? Tehát, mi erről a véleményed? Rossz. Hát másfél évre nem lehet. Egy, még négy év alatt is nehéz megtervezni egy színházot. Egy színházigazgató mennyi idő után tudja letenni a... Tehát Ez egy, hogy mondjam, egy helyzet szülte, Erőszakos, megos... De akkor menjünk vissza a időben, azt licseres mondja nekem egy outsidernek, mennyi ideig kell valakinek igazgatónak lenni, hogy azon a színházon meglássék az, aki ő, és ezt a szó pozitív értelmében értem, hogy ő. Három-négy évet mindenképpen, persze, hogy mondjam. Vannak erre, és azt tudom mondani, amit szoktam mondani, minden darab más, minden színház más, minden helyzet más. Hát van olyan színház, amit úgy kell átvenni, hogy a romokban van, és akkor már az egy... Esz... Másodperc, türelem, türelem, türelem. Amikor azt mondod, hogy egy színház romokban van, az ugye nyilvánvalóan nem azt jelenti, hogy a színház, amelyik egy folyamnak a része. De várj egy amikor romokban van egy színház, pillanat, év. pillanat, pillanat, türelem. Azt kérdezem, mit jelent az, hogy a színház romokban van? Szerintem, hogy nincsen nézője, azt, azt jelenti, na, számomra mindig azt jelenti, hogy nincsen nézője, hogy a társulata elkeseredett, hogy nem bíznak már magába a színházba, nem hisznek a színházba, rosszul élik meg a hétköznap. Itt is, is, is, is egy meg egy kötést a korábbi kerényi beszélgetés kapcsán. Te vala is elfáradtál-e attól a tevékenységtől, amit egyébként életeden folytattál? Mit értes az alatt a vezető. Megújja, De... megújja, érzelmileg, nincs motivációja, nem akarja folytatni. Nem, két dolog voltam, ami miatt időnként abba hagytam. Az egyik az, hogy azt nagyon fontosnak tartom, például a főiskán azért hagytam abba a tanítást, én tanítottam a leghosszabb ideig. 51 évig megszakítás nélkül, mai napig nincs olyan tanár, aki ennyi tanított volna, rengeteg a tanítványom. Hét igazgató növendéken van, rengeteg hossuth minden, műfös, atöli. De egy pillanatban abba hagytam, mert az embernek meg kell éreznie azt a pillanatot, nem vártam meg, amíg megunnak. Szóval azt... De vajj a kiunt volna meg, hiszen mindig, mindig más korosztály tanítasz. Kiunt volna meg? De már ne, lehet, hogy már nem togoljat mondani, Aha. lehet, hogy már más az elvárás ha lehet, persze nagyon keveseknek adatik meg, és nagyon ritka. Szóval ha lehet, egy operet a primadornának, akkor kell abba hagyni. Amikor... Elnézést, mit tanítottál? <gül> szóval el... Elnézést, ha... mit tanítottál? hagytam, és nagyon hálás vagyok érte a sorsnak, hogy ilyen szerencsés sorsnak. De azt kérdezem, hogy mit tanítottál? <gül> mit tanítottál? Hát színészeket tanítottam, és filmrendezem. Én ezt értem, de mi volt a tantárgy? színészi mesterség ez volt a neve egyszer és filmrendezés ez volt a másik amikor abba hagytad bárki marasztalt -e? Ö, hát tulajdonképpen így, hogy marasztaltak akkor nem tudnék, hát még, még a törvény is belejátszott-e olyan életkorba értem amikor már valaki nem lehet tovább kinevezett főiskolai tanár, tanítani taníthattam volna még ha ragaszkodom ahhoz, hogy én azért tanítok, ha nem is kinevezett tanárként, akkor tanítottam, de azt nem akartam Azt mondtad, hogy volt más eset is milyen eset volt, még ugye motiválatlanság megun, Erre, ez volt a kérdés A kérdés az, hogy az operában is azonnal elmentem, amint a körülmények olyanok voltak hogy nekem kellett volna lerontani azt, amit ö, fölépítettem Szóval amikor olyan lehetetlen helyzetbe hoztak költségvetési lehet. Igen, arra hát akkor, akkor, és, és nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy erre nekem volt lehetőségem képzeld bele magad egy olyan nem létező színház életébe, amely színház igazgatója 15 hónapra kap mandátum hosszabbítást, utána is lehet, hogy meghosszabbítják, de akkor már más, akkor megint normális módon történik minden. Hogyan reagál erre egy színház, hogyan reagál erre egy színház igazgató, miközben a tapasztalat azt mutatja, vagy legalábbis azt lehetett látni, hogy a színészek hálásak ennek a 15 hónapnak is, mert úgy érzik, hogy arra az időre béké hagyják őket, miközben az ember azt gondolom, hogy nem annak függvényében éli az életét, hogy most béké hagyják-e, vagy sem. Uh, mégis ez a helyzet jött létre. Én azt hiszem, hogy minden színház más minden helyzet. Más az, amit elmondtál, a Víg vonatkozik. Nagyon-nagyon jó, hogy az, az a 15 hónap, ami még van az eszényi, hogy még nagyon sok nagyszerű dolgot ordukálhat, utána még folytathatja. Szóval, hogy mondjam, nem szabad feladni. Tudod, egész más példa lehet, hogy nagyon sántítani fog. Amit most el fogok mondani, erre nekem ez egy alapérményem. Amikor 1966-ban magyar filmapok voltak Kubában, és kim voltam egy filmemmel, egy filmdelegációval, és euh, volt egy nagyon szimpatikus fiatal ember, és szintén egy filmrendező, ott olyan kulturált emberek vannak, aki elváltott, hogy engem kalauzol, és kivitt többek között a kikötőbe. Na most a kikötőbe effektív láttam a szememmel, órámmal nézve, hogy 5 azaz 5 percenként érkezett egy szovjet hajó. És akkor odafordultam ez a pasas és azt mondtam neki, hogy tehát hogy létezik ez? Hát, hogy akartok így élni? Hát úgy hallom, hogy még a gyufát is a szovjet hajók hozzák. Hát öt percenként kéz, hogy lehet így élni? Mire a következőt felelte nekem? Azt mondja, mondja néz, azt mondja, 6 éve csináljuk már, és olyan rövid az emberi élet. Ez nekem nagyon tanulságos. Ennek a 60 éve is azóta csinálják. Jó, de azt kérdezem, tőle, te mikor jöttél arra rá, hogy rövid az élet? Hát, ez már elég, elég. O... mondok neked egy furcsa, az olvasványaim kapcsán leginkább. Mert? A... Én abból jöttem rá, hogy milyen rövid az élet, és hogy ezek a történések, nem csak amik a Napóleon korában történtek, de amik a Jézus Krisztus korában történtek, hát tegnap voltak. Hát tegnap voltak. A múlt... És az ember, amikor erre rájön, akkor az valójában téged, mert hogy általában annak nincs értelme. Téged mire intett? Hát arra, hogy a dolgok elmúlnak, hogy, hogy nagyon picik vagyunk, nagyon jelentéktelenek vagyunk, nem szabad az ügyeinknek akkora nagy feneket keríteni. Azt mondta a múltkor egy televíziós műsorban a bevondó, hogy mint tudjuk, az utolsó nagy hőmérsékleti meteorológiai változás a Földön azt mondta, hogy 130 millió évvel ezelőtt volt, mint tudjuk. Hát az egész homo sapiens történet -e ezen belül, mondjuk, hogy 40 ezer év, az író történelem hat, minden tegnap volt, és minden elmúlik. Hát ez, ez, ez tényleg ahogy az előbb... Ha most visszamegyünk a második pályázatra, akkor a második pályázatban az a fajta türelmetlenség, ami mégiscsak érzékelhető, az vajon azt jelenti, hogy a szereplők ezzel az időfaktorral nem úgy számolnak, mint az író maga? Én úgy, úgy gondolom, igen, hogy minnyáján hajlamosak vagyunk arra, én is, meg mindenki, hogy a saját illalanyi ügyeinknek túlzott jelentőséget tulajdonítsunk holott. Hát ezek csak ilyen villanások, villanások a semmibe. Hát ö, egyszer nagyon cinikus voltam, mentünk a Yangce folyón forgattunk kínai filmet, Rádai Misivel és a Benda Lassival, és kint a parton, a gyönyörű Yangce parton, a nők mosták a fehérneműjüket. És akkor én azt mondtam, hogy menjünk ki a partra, és kérdezzük meg tőlük, hogy mit szólnak ahhoz a vitához, ami most folyik a pesti színházakban a harsányságról. Uh -huh. Hát ennyi, hát ilyen, ilyen a, világ, a világ ilyen. Na most nézd visszatérve, mert hát... És megtettétek, mert érdekelne a válasz. A könyvemre. De van egy pillanat, ha megtettétek, mert ha megtettétek volna, akkor kíváncsi lennék a válaszra. Megtettétek? Mert ha igen, akkor kíváncsi lennék a válaszra. Már mire? Hát, hogy a jangcéban ö, mosó nők, azok mit mondtak a Pesti vitára? Semmi, hát, ez csak egy feltételezés volt. Az, De érdekes lett volna, mert valószínűleg mit? nagyon érdekes válaszokat adtak volna. Azt mondták volna, hogy azt kéröszék volna, hogy mi az, hogy Pest, mi az, hogy színház. De körülbelül ugyanígy lettél volna itt Pesten, hogyha korábban megkérdezik tőled, hogy mit gondolsz te a jangciéban mosó nőkről, miközben te még akkor azt se tudtad volna, hogy a jangciben mosnak nő. Pontosan. És, a vilá... és hát ez az, amit akartam ebben a két könyve érzékeltetni a különböző útirajzokkal, hogy a világ borzasztóan színes, változatos. És nem minden itt történik közöttünk. Hiába ígyük mi folyton. Úgy, hát persze a saját életünk vagy borzasztóan fontos. De hát ezek a mi ügyeink, ezek a világban, hát ezek tulajdonképpen... Jó, ha már itt tartunk, e. tudom, 82 éves vagy, de most is utazol? Még igyekszem, igen. Az a fajta zártság, ami leginkább Texasra emlékeztet, de a miénk nem olyan, mint texasi. aztán mivel magyarázod, hogy mit vagyunk magyarok, és nem nagyon foglalkoztat bennünket a külvilág dolga, mert egyébként mi el vagyunk nagyon jól a saját magunkéval? Hát ez az egész világra, ez a jellemző. Hát amerikába találkoztam olyan értelmes fiatalemberrel, aki soha életében nem volt száz kilométernél távol a szülőfalójától, sőt, regim most elmondok egy anekdotát, amit nagyon jellemző. Japánban voltunk, a vendég vendégjátszottunk, az operával és az egyik zenekari tank keresett valami kütyűt, ami hiányzott neki a fényképezőgépe, ez lement, tehát Japán felirat nem sehol semmit, de az első boldva, ami egy ilyen illatszerbolt volt, és ők megkérdezte a palittól, aki ott volt, hogy hol van az a bolt, ahol lesz, és ezt a kicsit árulják. A pasi lehúzta a redőnyt, kijött vele, elkalaúzolta ahhoz a helyhez, aranyosan, kedvesen, készségesen. Hazamegy a zenekarita, elmesél, hogy milyen rendesek ezek a japán, milyen nagyszerű. Másnap a másik zenekaritag elindul, ő egy másik fajta kütyűt keres, de már tudja, hogy ebben az illatszerboltban van egy nagyon rendes Bevegy Bemegy az illatszerboltba, megszólítja, elmondja neki, mit szeretne, tört angolsággal oda-vissza, a pasas az japán zavarba jön, hebek, habog, elnézést kér, de ő sajnos ezt nem tudja, és a japán nagyon szégyeli magát, amikor valamit nem tud teljesíteni. Hát nyomta a fejt, hogy, hogy a fenébe nem tudja. Na, kiderült a következő. A első bolt, amit az első zenész keresett, attól a Japántól, aki útba igazította, jobbra feküdt. Ő ide ebbe a munkahelyére bejár 30 éve, jobb oldalról arról közelít a lakásából. A másik üzlet balra volt. Soha életébe az üzletétől balra nem járt. És az hogy derült ki? Hát úgy, hogy elmondta, hogy, el, elmond, elmond, hogy ő sajnos arra az oldal, mert annyit tudott, hogy az alatt, arra ő nem jár. Igen, hát ez, ez erre mondaná apukám, hogyha nem igaz, akkor is jól hangzik, de nem Itt, most, az, most azt szeretném, mert visszatérve a könyvre, a könyv tele is tele van utazásokkal, tele is tele van, ezt mondják, hogy ezért érdekes, és tele van történetekkel és egy helyen még azzal is megvádolja a tanárt, a nő, hogy, hogy hát ő folyton csak anekdotákat mesél. Meg minden csak az anekdóta. Kérem szépen, a biblia is egy anekdóta. Én ezt értem, én ebben együtt azt mondom, hogy van benne igazság ebben a kritikában, ami, amit megfogalmaz egy... Az anekdotának az az értelme, hogy igazság van benne. Igen, de az anekdoták közötti szövetnek azért van jelentőség, ami összeköti hát, őket. Abszolút. Én abban nagyon hiszek. Nagyon büszke voltam arra, hogy egyszer egy újságban azt olvastam, hogy van a növendékem, a Cseke Péter, egy kitűnő színész, és most nagyon jó igazgató Kecskeméter, hogy a következőt e, nyilatkozta egy újságban, hogy hát ő hozzám járt, és nem értette éveken keresztül, hogy csak mesélem ezeket a történeteket, meg anekdotákat. Aztán elvég a félüstát kikerült az érezés, le, leesett a húsz filléres, hogy ezekben az anekdotályokban lényegében minden nem volt, amit meg kellett én nagyon hiszek a történetekben, és ebben a könyvemben, mind a kettőben, azért írok olyan sok történetet olyan sok, mesi, nem mesét ezek nem mesék anekdótát, de én hiszek, hogy ezek hosszú távon megvilágítanak valamit. Szóval ez, amit én neked az előbb elmondtam, hogy velem történt ez a kubai történet, hogy hat évet csináljuk, és olyan rövid az emberi élet. Ebben egy filozófia van benne, de ez annyi sok minden. Jó, hát ebben be van az egész mediterráneum, miközben kuba nem mediterráneum, de a magának a délnek a mentalitása is benne van, de egy másodperc türelme, menjünk vissza a hozzád, és közelítsünk a felé, bár nem teljes. Értében. Azt kérdezem tőled, ugye, hogy te azt mondod, hogy te völcsen te felmérted a terepet, és visszavonultál onnan, ahol nem voltál benne biztos, hogy úgy tudsz helytelni, mint korábban. Hogyan tekintesz ma arra a világra, amire nem tudsz másféleképpen tekinteni csak a saját tapasztalataiddal és a magad 82 évével? Mennyire igazodsz ki benne, mennyire idegen a szónak abban az értelmében, ahogy egyébként nem tudod látni úgy a világot, ahogy egy száz éves, de én most persze inkább egy 50, egy 40, egy 30 vagy egy 20 éves ember szemével gondolnám láthatni a világot? Na most hát erről szól az én könyvem többek között, hogy én ezt nem élem át, mert én úgy érzem, hogy úgy, lé, úgy látom, mint egy 40 éve. És ez egy optikai csalódás, vagy tényleg így van? Hát ezt én nem tudom eldönteni. Ezt én nem tudom eldönteni, ezt azok tudják eldönteni, akik velem dolgoznak. És én rende, kérdezted, hogy rendezek-e. Rendeztem most, uh, dolgoztam Veszprémbe fogok az operába is. Eddig, még egyszer hangsúlom, hogy eddig úgy éreztem, hogy a művészek szeretnek velem dolgozni. Még mindig szeretnek velem dolgozni, folyton visszahívnak, ha bejövök, akkor rendkívül szeretettel fogadnak mindenütt. Az első fezzel, amikor annak csak a szelét megérzem, hogy ja Istenem, ez az öreg film, ami a szelét akar, még most már hagy, abba a pillanatban már nem vagyok ott. Én máshonnan közelítek az hogyan e, állapítod meg, hogyan méred, hogy mi a motiváció, de nem is inkább az, hanem az, hogy milyen mondandód van a világnak, hiszen nyilvánvaló, hogy amikor rendezzel, akkor valamilyen interpretáció születik ott, most függetlenül, hogy a színészekhez hogyan viszonyulnak. E tekintetben potens vagy-e, és ha potens vagy, akkor emögöt egyébként egyébként soha nem megszűnő patak van-e, vagy, ez, vagy ezt az Isten tudja nem te? Én ezt én nem tudom megítélni, potens vagyok, vagy se egyet tudok mondani, amire nagyon büszke vagyok, sokan lenéznek, hogy ezek, amiket csinálok, mind rendkívül sikeresek. Tehát a közönség nagyon elfogadja őket, sőt, ünnepli. Hát ez, ez az... a siker a legnagyobb mérce, hiszen ezt többször elmondod, most ezt őszintén kérdezem. A sikeren kívül az, amit te még mielőtt a siker előtt érzel, vagy te mindig megérzed, hogy mi lesz siker, és mi nem? Nem, nem érzem meg olyan, olyan olyan csodamágus nincs, aki megérzi, de azt kell mondanom, hogy nem panaszkodhatok. Volt olyan, ami nem volt siker? Ö, nagyon kevés. Azt kell mondanom, hogy nagy. És amikor valami nem volt siker, annak te akkor tudtad az oket? Ö, igen. igen. És magadban kerested a hibát, vagy máshol? Hát főleg magamban. És mire jöttél rá, vagy annyira kevés volt, hogy semmire se kellett rájönni? De tudja, hogy mondjam át most, hogy borzasztóan fog hangzani, de nagyon kevés ilyen volt. És általában mindig minát, hogy mondjam. Most e, itt, mint mondjak, most ízével e, kaptam egy SMS-t, kaptam e, Veszprémből, hogy játszották a, a, a vígőzönyet a szilveszett délután, közönség nem akart elmenni, állva tapsolt, megállás nélkül, őrült, siker nem legyen arra a tapsomban. Hála Istennek! Nézzünk a jövőbe! Most a testi mert a iholettommal ugyanez van. Hát Kazachszámban megvan föl, a véve egyszerűen a vígőzöny után őrjöntek, akkor a siker volt, hát... Hogy mondjam, ameddig két dolgot érzek, egy, hogy a közönség, amit csinálok, azt szereti, kettő, ami még fontosabb, hogy akikkel dolgozom, azok nem unnak engem, meg nem tartanak egy öreg bohócnak, addig én ezt csinálom. Tekintsünk a jövőbe. Nekiálltál-e már a harmadik résznek, vagy annak a diktálásában még nem kezdtél bele? Ah, még nem, azt, azt, de én, de én most még várok egy kicsit, még gyűjtöm, de a jegyzeteim már megvannak. Sok-sok történet van már együtt, meg sok-sok hely. -sok két egymás követő évben jelent meg a pályázat, egy pályázat, kettő, vajon két... Volt a kettő, kettő. Két év volt. Az lehetséges megjelenését tekintve nem? Tehát az egyik két... Jó, lehet, hogy év, de az egyik 2012-es, a másik 2013-os. Igen? igen? Igen, igen, igen, igen. Így van. 2014 vagy 15 ös lesz a harmadik. Hát, 14 végig, 15 eleje fele tudja. Hát azt persze ilyenkor az ember azt mondja, hogy meg kell írni, meg kell írni. Ezek, tudod, azért én nekem nagyon kedvenc nótám az, amit mindig énekelek, amit a kódus operájában énekelnek, ami így szól, hogy csak tervez mindent meg. A terv az jó dolog. De tervez rögtön újra meg, mert menni úgy se fog. Úgyhogy tervezni lehet, aztán majd meglátjuk. Ez micsoda, amit hallok? Van ott egy fali óra? Van egy fali óra, igen. Én. Hány éves? Hát, ahogy így elnézem, van, vagy 80-100 éves lehet. Kitől kaptad? Ezt a feleségemét. Hét órát jelez? Ö, azt hiszem, igen. Akkor két perces siet, de meg kell tartani. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást. Én is köszönöm. Ari. Kíváncsian várom a pályázat harmadik részét. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm. Szinetár Miklós hallották, és amennyiben reggel 10 óra, akkor azt hallják, hogy néhány perc múlva 7 óra lesz, ne gondolják azt, hogy megbolondultam, illetőleg ha megbolondultam, akkor nem ettől bolondultam meg, ha már, hanem már korábban az voltam. Önök ugyanis, ha azt hallják, hogy 7 óra van, miközben 10 óra van, vagy bármilyen más időpont, akkor egy ismétlés hallanak, és ne üljenek fel annak, amit én időhatározásként mondok. pont. Fiala Janos Kukoc, Szignált kérek, és aztán minden megy tovább. Alexandra Minden, ami szóra is érdemes. Itt? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.